ויבוא מלאך אדוני וישב תחת האלה אשר בעפרה אשר ליואש אבי העזרי וגדעון בנו חובט חיתים בגת להניס מפני מדיין ויירה אליו מלאך אדוני ויאמר אליו אדוני עמך גיבור החיל ויאמר אליו גדעון בי אדוני ויש אדוני עמנו, ולמה מצאתנו כל זאת? ואיי כל נפלאותיו אשר סיפרו לנו אבותינו לאמור. הלא ממצרים העלנו אדוני, ועתה נטשנו אדוני, וייתננו בכף מדיין. ויפן אליו אדוני ויאמר לך בכוחך זה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 ועשית לי אות שאתה מדבר עמי. אל נא תמוש מזה עד בואי אליך, והוצאתי את מנחתי והנחתי לפניך, ויאמר אנכי אשב עד שוביך. וגדעון בא, ויעש גדי ואפת קמח מצות. הבשר שם בסל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 ויאמר יואש לכל אשר עמדו עליו, האתם תריבון לבעל אם אתם תושעון אותו, אשר יריב לו יומת עד הבוקר, אם אלוהים הוא ירב לו, כי נתץ את מזבחו. ויקרא לו ביום ההוא ירו בעל לאמור, יערב בו הבעל, כי נתץ את מזבחו. וכל מדיין ועמלק ובנקדם נאספו יחדיו, ויעברו ויחנו בעמק יזרעאל, ורוח אדוני לבשה את גדעון, ויתקע בשופר, ויזעק אביעזר אחריו, ומלאכים שלח בכל מנשה, ויזעק גם הוא אחריו, ומלאכים שלח באשר ובזבולון ובנפתלי.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 את ישראל כאשר דיברת. ויהי כן, וישקם ממוחרת, ויעזר את הגיזה, וימץ טל מן הגיזה מלוא הספל מים. ויאמר גדעון אל האלוהים, אל ייחר אפיך בי, ואדברה אך הפעם, אנא רק הפעם בגזע יהי נא חורף אל הגיזה לבדה ועל כל הארץ יהיה טל. ויעש אלוהים כן בלילה ההוא ויהי חורף אל הגיזה לבדה ועל כל הארץ היה טל.